«Місце своє знай! Тобі там бути біля смертів! Я сам з ханом без тебе мовитиму!» Теодосій зблід нічого не відповів, тільки на душі його було так гірко, так тяжко, як ніколи. На чисті його помисли Данило вилив відро рогрязюки. Сидячи в гурті найближчих друзів, Теодосій скаржився. Він відкрив йому все, що гнітило його. «Сам з ханом», – швидко шепотів. «Сам! А чи хан говорив би так, коли б не боявся руських?» «Показали йому наші люди, і в Рязані, і в Києві. Сам з ханом мовитиму, мовитимеш, бо за спиною руський люд силою залізною стоїть. На смердах та ковачах земля руська держиться». «Мовчіть, Деодосію», – нахилився до нього молодий дружинник. «Мовчу, я тільки вам сказав». А взнає Данила, хай голову рубає вже мені однаково. Може, хто йому вуха внесе. Дружинники образилися. Внесе? Гарячився, молодий дружинник. Що ти, Теодосію? За людей нас не вважаєш. Теодосій зніяковів, нахилив голову. Сказав, так вирвалося. Простіть, друзі мої. У грудях скипить. Чи тут із медом нам? чи добре зносити Батигову неволю. Коремса прибіг до Данилової юрти. Відпочивай, князю, наказав хан Батий нікуди не пускати тебе, щоб відпочив тут, бо їхав довго, а потім і в дорогу, а ярлики я тобі принесу. В юрті тепло, дружинники призвичайлися вже біля печей монгольських ходити. Данило ліг на шкурах ближче до вогнища. Двадцять п'ять днів прожив Данило в сараї, столиці Золотої Орди. Руських нікуди не пускали далеко від юрт. Батий наказав поставити нукерів і стежити за дружинниками. Тільки князеві та Андрієві дав байдзи. І бігав Андрій по сараю, розшукував руських невільників. Вдалося викупити декого з киян та володимирців. Довідувався про тисяцького Дмитрія, але взнав сумну звістку, що помер Дмитрій у неволі. Двадцять п'ять довгих днів перемучився Данило своїми супутниками в Орді. Хоча Батий не ображав його, навіть вина прислав, та серед чужинців нудилися руські. Це гостювання було для них тяжким. «Додому, мов на крилах, летіли мандрівники». Данило, як тільки Батий дав згоду на від'їзд, жодного дня не залишився в сараї. Тим більше, що для зворотної мандрівки все було приготовано. Василько зустрічав бояр біля порога, запрошував до столу «Сідайте, сідайте». «А чого так рано покликав?» «Може, князь Данило повернувся?» – цікавилися бояри. «Не маєш ще думати так скоро. Довгий шлях туди та довгий від тіля». Василько зітхнув. Ввішов його двірський Михайло, привітався до бояр. «Був я у єпископа, просив його прийти зараз». Єпископ Володимирський Іоанн не затримався. «Мир дому цьому і усім, хто тут є», – сказав він, поквапно уходячи. Бояри встали і поклонилися йому. Йоанн прийшов до столу і сів на лаві біля стіни на почесному місці. Перед столом стояла лава, ніхто не сідав на неї. Для посла Папського звелів Василько поставити. Починай, князю, для чого кликав, звався єпископ. Василько поглянув у вікно. Починати можна, та гостя немає. Прийде зараз, почекаємо, що він нам скаже. Про землю нашу чутка по світу йдем, Цікавляться нами, як ми живемо. Папа Римський надіслав свого посла до нас. Князя Данила немає. Так він до мене приїхав. Домініканського ордену Чернець, Плано Карпіні. Звідси він до Батия, а потім до Великого Хана в Монголії їде. У стіни хтось війшов. Михайло рушив назустріч і відчинив двері перед римським послом. Плано Карпіні спокійно зайшов до світлиці, ледь головою хитнув, вітаючи присутніх. Бояри сиділи мовчки, не підвелись. Василько рукою показав на лаву, сідати запросив. Чернець звернувся до Василька. Князю милостивий, дозволь почати. Я знаю слов'янську мову. Василько кивнув головою. «Усі ми Христа єдиного діти», – почав домініканець, – «але віри різні. Отець наш праведний, папа римський, наступник Бога на землі, душею уболіває, хоче християн наставити на путь вірну, на путь істинні. І мене, як посла, сюди до вас відрядив, щоб сказав я про Слово Боже. Об'єднатися нам треба. І для цього папа звертає до вас свій голос. Прихиліться до одної матері церкви. Під боярами заскрипіли лави. Дивилися вони один на одного. На князя та єпископа озиралися. Чернець продовжував. Папа наш, святий кінці, до вас звертається. Душі ваші врятувати хоче. До церкви католицької запрошує. Я грамоту папи прочитаю». Він витяг з-під сутани з горток пергаменту встав і, кашлянувши, почав читати папську буллу. Бояри слухали, схиливши голови. Вони не знали латини і не розуміли чинця. Василько і єпископ прислухалися до кожного слова, уміли читати і писати латиною. Чернець закінчив читати і віддав пергамент князю Василькові. — Слухай, князю, — обізвався епископ. — Дуже хороше, — пише папа. До одного слова я запам'ятав. І посол його дуже хороше говорить, та нам і наша віра приємна. Ми не йдемо до папи просити його.